Lektion 4. Lektion 4. Kinderfragen. Zu Tisch bitte. Es gibt Kuchen. Mmh. Erdbeerkuchen, lecker. Ich mag Erdbeerkuchen auch sehr gerne. Woher kommst du denn? Aus Polen. Das weiß ich. Ich will wissen, wo du wohnst. Ich wohne in Warschau. Ist das eine große Stadt? Ja, das ist die Hauptstadt. Sprechen die Leute dort Deutsch? Nein, selbstverständlich Polnisch. Aber du sprichst Deutsch. Ich spreche Polnisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Super. Naja, Französisch spreche ich sehr schlecht. Was heißt, der Erdbeerkuchen ist lecker auf Polnisch? Ciasto z truskawkami jest bardzo smaczne. Entschuldigung, kannst du das bitte wiederholen? Ciasto z truskawkami jest bardzo smaczne. Das verstehe ich nicht. Ciasto z truskawkami jest bardzo smaczne. Kastu truskawkami? Kastio? Oje, Polnisch ist schwer. Ich glaube, du hast recht. Darf ich mir bitte noch ein Stück Kuchen nehmen? Ich will auch noch ein Stück. Denn dort Englisch, der Erdbeerkuchen, Französisch, Glauben, Groß, die Hauptstadt... Heißen, lecker, die Leute, mag, mögen, mögen, nehmen, noch, polnisch, recht, schlecht, selbstverständlich, die Stadt, das Stück, super, der Tisch, verstehen, Was, weiß, wissen, wiederholen, wo, woher,